Pista 22. Istoria culturii și civilizației patru roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 227 Comanda supremă a armatei o avea împăratul în subordinea căruia era, în paranteză, până la începutul secolului VII, un magister militum, pentru trupele din occident și un altul pentru cele din orient. Sub conducerea împăratului patru miniștri conduceau politica internă și externă. Poziția preeminentă o deținea Magister Officiorum, se scrie O F, -f I, -i -um, șeful protocolului al relațiilor externe al poliției politice și comandant al gărzii palatului. Ghilimele, ministrul Justiției, închid Ghilimele, vestor se scrie Q U A S T -or, Sacri Palati. Se ocupa de pregătirea legilor și ordonanțelor imperiale, un ghilimele, ministru de finanțe, închid ghilimele, în paranteză, Comes Sacrarum Largition, închid paranteză, administra tributurile în bani și regla îndatoririle imperiului, în paranteză, plata soldei trupelor și a salariilor funcționarilor, bărsăminte externe pe baza acordurilor stipulate, închid paranteza. Un al doilea ghilimele ministru de finanțe închid ghilimele, în paranteză comes rerum privatarum închid paranteza, administra enormele venituri primite de împărat din bunurile și fondurile imperiale din care plătea trupele private ale împăratului, activitatea edilitară, jocurile oferite poporului, primirile ambasadorilor străini, întreținerea personalului, curții, etc., fonduri imense pentru că, ghilimele, fiecare împărat era moștenitorul bunurilor private ale predecesorului său. Kilimele, în paranteză H mare. O instituție de mare importanță era Cosistorium, Consiliul Imperial. Spre deosebire de vechiul Consilium Principis, acesta ținea ședințe regulat, iar membrii săi, în paranteză Comites, închid paranteza, rămâneau aceiași numiți de împărat, era formată din funcționari competenți, consilieri, specialiști, fiecare ocupându-se de un anumit fel de probleme bine precizate. Propunerile aduse în fața costistoriumului erau pregătite în prealabil de anumite comisii care le studiau. Foarte curând, aceste comisii s-au transformat în ghilimele Casa Civilă în, în cancelaria personală a împăratului numită Cubiculum, pentru că lucra într-un cabinet privat, în paranteză în latină, Cubiculum, închid paranteza, din Palatul Imperial. În paranteză membrii ei se numeau cubicularii, închid paranteza. Cancelaria privată a devenit un organ mai important decât Consistorium. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ședințele cosistoriumului se țineau de membrii săi, chiar și cei mai înalți demnitari stând în picioare, în paranteză în latină, consistere, ghilimele asta în picioare. Închid climele, închid paranteza căci împăratul pretindea venerație din partea tuturor. Încheiat notă 1. Senatul, în schimb, n-a avut niciodată autoritatea și prestigiul celui din Roma. Atribuțiile sale rămăseseră în principiu aceleași, dar cu puteri adesea limitate. Ca organ consultativ, Senatul, în paranteză Sincletos, se scrie s y n k l e -T -O -S, închid paranteza, pregătea proiecte de legi și putea fi invitat de împărat să se pronunțe asupra unor probleme importante de stat. Ca adunare politică, ratifica alegerea noului împărat de către armată și popor, se ocupa și de aprovizionarea capitalei, prezidat fiind în acest caz de prefect și de învățământul public. În jurul anului 900, atribuțiile legislative și administrative i-au fost abolite. Numărul membrilor senatului a fost în continuă creștere. Cum după fondarea noi capitale, puțini senatori părăsiseră Roma. Împăratul Constantin a numit peste 300 de senatori din răsăritul imperiului. Succesorul său a ridicat numărul lor la 2000. După răscoala, Nica se scrie în noi... Papa A, din 532, în care fuseseră amestecați și senatori, în paranteză cărora li s-au confiscat bunurile, închid paranteza, Justinian a reformat senatul. Toți cei ce dețineau în alte demnități în stat au devenit automat membrii precum și bogați proprietari funciari. În secolul XI au intrat în senat și negustori și meșteșugari, încât în timpul domniei lui Alexios I numărul membrilor ordinului senatorial trecea de 10.000. Pensiile și gratificațiile le erau acordate odată pe an. Împărații promiteau să țină seama de hotărârile senatului, dar această promisiune n-a fost respectată niciodată. Devenită în curând anacronică, această instituție a supraviețuit totuși până la sfârșitul imperiului. Figură pagina 223. Reprezintă o poză. sa Teodora și curtea sa. Bazilica San Vitale Ravena secolul VI Încheiat figură Figură, pagina 224 Reprezintă o poză Constantin cel Mare Statuie de marmură din Basilica lui Constantin Secolul IV Campidoglio Palazzo Se scrie al A -Z O Dei Conservatorii Roma Încheiat figură Figură, pagina 225 Reprezintă o poză Împăratul Iustinian San Vitale, Ravena, în paranteză detaliu, închid paranteza, secolul 6. Încheiat figură. Figură, pagina 227. Reprezintă o poză. Împărăteasa Teodora. San Vitale, Ravena, în paranteză detaliu, închid paranteza, secolul 6. Încheiat figură. Figură, pagina 229. Reprezintă o poză. Împărăteasa Irena, sculptură în fildeș, secolul 10, muzeul Bargello, să scrie bua O, Florența. Încheiat figură. Organizarea administrativă. Statul bizantin se deosebea de celelalte state medievale prin puternica sa centralizare administrativă fiind primul stat centralizat și singurul până în secolul 13. Administrația depindea direct de împărat, la fel ca justiția, finanțele, armata și biserica. Toți funcționarii statului îi erau subordonați. Întreaga activitate a Imperiului era propulsată de Palatul Sacru. Înalții funcționari civili și militari erau distinși de împărat cu titluri onorifice, în paranteză care implicau și anumite privilegi închid paranteza pe lângă cele ale respectivelor lor funcții și precedându-le. În unele cazuri, titlurile acordate nu comportau și sarcini efective, chiar și în acest caz, titlul onorific dădea drept, în paranteză cel puțin după secolul nou, închid paranteza, la o pensie. Dar nici funcțiile efective, nici titlurile onorifice nu erau ereditare, ci întotdeauna conferite de împărat ad personam. Funcțiile erau retribuite cu salarii anuale și cu cadouri din partea basileului la anumite ocazii. Îndatorirea principală a oricărui funcționar era să execute hotărârile împăratului sau să vegheze ca acestea să fie executate. Începând din secolul 6, în unele provincii înalții demnitari, dețineau în același timp și autoritatea supremă civilă și cea militară. Aceasta era situația strategului în sistemul temelor, se scrie târhâiemu R, instaurat în secolul 7 sau a exarhului, locțitor cu depline puteri al împăratului după înființarea în paranteză la sfârșitul secolului 6, închid paranteza, a celor două exarhate din Italia, în paranteză cu sediul la Ravena, închit paranteza, și Africa, în paranteză la Cartagina, închit paranteza. În ghilimele, Palatul Sacru închid ghilimele, împăratul încredințase guvernarea Imperiului unor înalți funcționari, un fel de ghilimele miniștri închid ghilimele în frunte cu cei patru logoteți, se scrie lui o g o Primul era logotetul dromului, în paranteză Logotetes Tu-Dromu, se scrie d o cu accent grav m închid paranteza. Șeful poștei, devenit în paranteză din secolul nou, închid paranteza, șeful poliției, ministru de interne și totodată de externe, iar din secolul XII, cu titlul de ghilimele mare, logotet, închid ghilimele, șeful cancelariei imperiale, în paranteză, prim-ministru, închid paranteza. Urmau, logotetul tezaurului, în paranteză, logotetestu Genicu se scrie G.N.I.K.O.U., închid paranteza, ministrul de finanțe, logotetul militarilor, care se ocupa de administrația armatei. În fine, ghilimele, logotetul turmelor, închid ghilimele, administratorul domeniilor turmelor și hergheliilor imperiului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Alți demnitari se ocupau de birourile administrației centrale, în paranteză, sacelarii se scrie s a K e l l -A r i i închid paranteza, de patrimoniul personal al împăratului, în paranteză s a K e l i o n închid paranteza, de administrația financiară, în paranteză Cartularios, se scrie c -H a r t u l a r i o s închid paranteza, de manufacturi și arsenale, în paranteză e -D -C -O -S, se scrie E-I-D-I-K-O-S, închid paranteza. Comandantul șef al armatei era domesticul scolelor, se scrie s c h o l e corpul gărzii personale a împăratului, al cărui titlu din secolul XI este Marele Domestic. În paranteză, mega se scrie m -e cu accent grav, g a -s se scrie d o -m -e cu accent grav, s t i k o -s paranteza. Amiralul prim al marinei era până în secolul XII drongarul flotei, în paranteză înlocuit apoi de megadux, închid paranteza. Ceilalți înalți demnitari erau Protospatarios, se scrie p r o t o s p a t h -a -r i o s care la ceremonii purta spada împăratului. Protovestiarios, administratorul garderopei personale și tezaurului privat al împăratului. Protostratorius, administratorul grajdurilor Basileului, Parachimomenos, șeful eunucilor. Se scrie P R A K -a I -m -m E Pasnicul nocturn și adeseori confidentul împăratului, eparhul, se scrie E.P.R.K.H.U.L. prefectul capitalei, în sarcina căruia rămânea alimentarea populației, conducerea poliției, supravegherea asociațiilor de meșteșugari, etc., încheiat notă 1. În mod cu totul deosebit erau favorizați în viața palatului, în administrație și în general în funcții de conducere eu Foarte puține asemenea funcțiile erau interzise, de pildă cea de prefect al capitalei sau cea de strateg al unei teme. Mari comandanți ai armatei bizantine, în paranteză narses, de pildă închid paranteza, și ai marinei au fost iunuci. Mulți logoteți și un număr de patriarhi ai Constantinopolului au fost de asemenea iunuci. Un nuc nu putea aspira la coroana imperiului și firește n-avea nici cum să transmită drepturi ereditare. Ghilimele, în realitate, folosirea eunucilor și funcțiile de conducere care li se încredințau a fost principala armă a Bizanțului împotriva tendinței feudale de a concentra puterea în mâinile unei nobilimi ereditare, tendință care a cauzat atâtea tulburări în Occident. Închid Ghilimele, în paranteză, s punct tămic. Runciman, închid paranteza. Pe de altă parte, unucii nu s-au dovedit niciodată a fi inferiori, nici sub raport moral, nici din punct de vedere intelectual, colegilor lor necastrat. Iar castrarea nu era socotită o rușine. Părinții, aparținând familiilor celor mai nobile, își mutilau copiii știind că prin aceasta îi ajută să facă o carieră strălucită. Chiar și unii împărați au recurs la asemenea act. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Nichetas, se scrie în ei capa a s, fiul lui Mihail I, a fost castrat și totuși a ajuns patriarh al Constantinopolului. Romanus I și-a castrat nu numai fiul nelegitim, care apoi, ca mare șambelan, a condus imperiul timp de câteva decenii, ci și pe unul din fiii legitim, devenit apoi patriarh, căci în situații egale, eunucii aveau prioritate. În clasele mijlocii, mutilările erau mai rare. Dar, în paranteză, conform punct Runciman închid paranteza, un medic castrat putea să-și facă o clientelă mai mare, căci putea profesa și pe lângă mănăstirile de călugărițe și în spitale de femei. Încheiat notă 1. Toți funcționarii de toate gradele erau amovibili numiți sau revocați de împărat căruia trebuiau să-i depună jurământul de credință. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Această obligație era impusă și patriarcului și în prelați. Încheiat notă 2 Sistemul de recrutare a funcționarilor, aproape neschimbat de-a lungul secolelor, era bazat pe un examen destul de greu. Candidaților li se cerea nu atât o pregătire de specialitate, cât cunoștințe generale de epistolografie, de retorică, de istorie, de literatură și filozofie și mai ales de drept. Pregătirea lor era asigurată de școlile medii și superioare de stat sau particulare. În principiu, oricine avea acces la cariera administrativă, în practică însă încă din secolul 6, familiile de mari proprietari au acaparat și funcțiile cele mai înalte, iar începând din secolul XII, posturile administrative înalte erau deținute de prietenii împăraților sau de membrii familiilor lor. Funcțiile puteau fi și cumpărate. Justinian a suprimat asemenea incorectitudini, dar succesorii lui n-au reușit să le suprime. Pentru a le îngrădi, Leon, al șaselea, a fixat un tarif în acest sens. Venalitatea a devenit înfloritoare, îndeosebi sub paleologi. De altfel, răul nici nu putea fi extirpat. Incompetența devenise o normă din moment ce o pregătire de specialitate nu li se cerea decât juriștilor, medicilor și profesorilor. Structura administrativă de bază a Imperiului de-a lungul întregului Ev Mediu a fost regimul Temelor. În secolul VII, împăratul Heracleos și urmașii săi au creat în anumite provincii spre a le apăra împotriva atacurilor perșilor, arabilor și ale bulgarilor, circumscripții militare, în paranteză numite teme, închid paranteza, puse sub comanda strategului respectiv învestit și cu toate puterile civile. Provinciile astfel organizate care au luat ele însele denumirea de teme erau la început patru, în Asia Mică, în secolul IX, numărul lor crescuse la 25, iar două secole mai târziu ajunsese la 31. În acest sistem de descentralizare militară și administrativă, strategul numit de împărat era locțiitorul lui în respectiva temă. În subordinea sa erau șefii subdiviziunilor teritoriale ale temei, în paranteză, Tur-Marchi, se scrie t u -r m -a r k -i, i și Drungarii, închid paranteza, precum și în regiunile de coastă, Centarchi, comandanții navelor de război, în paranteză, Dromoane, închid paranteza. Cadrul administrativ al temelor varia după fizionomia particulară a fiecăruia, în toate însă strategul exercita un control foarte strâns asupra administrației civile. Totuși, judecătorii, protonotarii și funcționarii fiscului depindeau de respectivele ghilimele ministere, închid ghilimele, iar unitatea militară respectivă, în paranteză tagma, închid paranteza, rămânea sub ordinele înaltului comandament din Constantinopol. Figură pagina 231. Reprezintă o poză. Împăratul Ioan al VIII-lea, paleolog. Medalie de Pisanelo, se scrie păis L 8. Muzeo, naționale, se scrie N-A-Z-I-O-N-A-L-E, Firențe, se scrie F-I-R-E-N-Z-E. Încheiat, figură. Figură, pagina 232. Reprezintă tot o poză. Împăratul Justinian și curtea sa. Detaliu din Marele Mozaic din Bazilica, s Vitale, Ravena, secolul 6. Încheiat, figură. Armata Problemele deosebit de grele pe care le punea Imperiului apărarea frontierelor atât de întinse și recucerirea teritoriilor pierdute au fost rezolvate grație marilor general și admirabile organizări a armatei. Atenția acordată a organizării militare este confirmată de numeroasele tratate de tactică și de strategie apărute în Bizanț, de grija beneficiile și privilegiile date de stat militarilor și, în general, de considerația de care se bucura soldatul în societatea bizantină. În primele trei secole ale Imperiului, în paranteză conform amare se scrie g u i -l, l o u închid paranteza, armata era compusă din trupe de frontieră, în paranteză limitanei, închid paranteza, recrutate din rândurile populației locale, din trupe mobile, în paranteză comitatus, închid paranteza, de voluntari și de țărani liberi, în paranteză, sau începând din secolul 6 de Buccelarii, se scrie b u -C, c e l l a r i puși la dispoziție de mari proprietari și de comunitățile sătești, închid paranteza, din trupe formate de barbari aliați, în paranteză, Federați, se scrie F.O.E.D.I.R.A.I., închid paranteza, călăreți având o soldă și fiind sub comanda ofițerilor bizantini din corpuri expediționare cu comandanți proprii furnizate de aliații barbari de la frontiere, în paranteză Socii, închid paranteza, în condițiile stabilite cu Imperiul, în fine, din soldații gărzii palatului, în paranteză Palatin, închid paranteza, formată din mercenari străini. Efectivele armate erau inferioare nevoilor de apărare ale Imperiului, aproximativ 550.000 de soldați în secolul V, 150.000 în secolul VI, iar la sfârșitul secolului, între 15 și 30.000 de soldați. Forța armatei bizantine rezida nu în efective, ci în excelenta sa organizare. În război, armata comandată de un strateg numit de împărat era împărțită în trei divizii, în paranteză mere, închid paranteza, o divizie avea trei regimente, în paranteză moirai, închid paranteza, fiecare cu batalioanele, în paranteză tagmata, închid paranteza, de câte trei, patru de oameni, un batalion era divizat în unități de câte 110 și 5 oameni, fiecare unitate cu comandantul său. Batalionul, în paranteză tagma, închid paranteza, își avea propriile servicii de ambulanță, de furieri, de căruțe, pentru hrană, etc. Și asistența religioasă era, bineînțeles, asigurată. Soldații purtau cu ei cruci și moaște aduse de la Constantinopol, în fiecare seară și dimineață se rugau și cântau imnuri religioase, iar înainte de începerea unei bătălii se spovedau și se cuminecau. Echipamentul defensiv al infanteriei, platoșă, scut, jambiere... Coif era foarte greu. Începând din secolul 6, locul principal îl ocupă cavaleria, în armată cu spade, arcuri, cu săgeți și sulițe. Disciplina era foarte severă, pedepsele erau draconice, ceea ce totuși n-a împiedicat frecventele cazuri de dezertare, revolta sau trădare, explicabile într-o armată cu o compoziție atât de eterogenă. În secolul VII a avut loc o reformă cu consecințe deosebit de importante în organizarea armatei bazată pe sistemul fiefurilor militare. În schimbul concesionării pe viața unui lot de pământ, în paranteză care era apărat de lege, nu putea fi înstrăinat, dar putea fi lăsat moștenire. Închid paranteza, beneficiarul era obligat să presteze serviciul militar. În paranteză, aceeași obligație îi revenea și moștenitorului lotului, închid paranteza. În cazul când beneficiarul nu putea răspunde în datoririlor militare, putea fi înlocuit de un fiu al său. Beneficiarul primea și o mică soldă pentru a-și putea procura armamentul și era aproape complet scutit de impozite. Pământurile mai bune erau concesionate călăreților precum și marinarilor din temele mai importante, închid paranteza, celelalte pedestrașilor și celorlalți marinari. Soldații erau întreținuți și echipați de familiile lor sau de comunitatea sătească. Beneficiarii erau foști coloni, foști sclavi proveniți din latifundiile decăzute sau țărani care se retrăseseră din fața inamicilor. Acest sistem a dispensat statul de a-și recruta trupe de mercenari totdeauna insuficiente, foarte costisitoare și pe a căror loialitate nu se putea conta. În paranteză conform jumare punct ferluga, închid paranteza. Armele principale ale pedestrașilor erau sulița și arcul cu săgeți, iar ale călăreților un cuțit mare, o secure cu tăiș dublu și arcul care era mai greu și bătea mai departe decât cel al perșilor. Numeroase și eficiente au fost totdeauna mașinăriile de asediu ale bizantinilor, dar arma cea mai eficientă inventată către anul 670 și folosită atât la asedii cât mai ales în luptele navale a fost faimosul ghilimele foc grecesc închid ghilimele Veznotă 1. Citesc notă 1. Un amestec de sulf, salpetru și țiței lansat asupra obiectivelor, probabil cu ajutorul unei mixturi detonatoare ca propulsor, prin niște tuburi lungi de metal sau prin grenade de mână. Încheiat notă 1. Înfrângerile militare suferite de Imperiul în a doua jumătate a secolului al XI-lea dovedesc că sistemul militar bizantin intrase în criză. Temeles slăbesc și se dezmembrează, mica proprietate rurală dispare în profitul marii proprietăți funciare, ceea ce face să decadă sistemul bazat pe recrutarea țăranilor liberi. Ponderea mercenariatului crește din nou. Vezi notă 2. Citesc nota 2. O parte importantă a armatei bizantine era constituită în toate epocile din mercenari străini, de la goți, vandali, gepizi și mauri din Africa până la anglosaxoni, scandinavi, ruși, arabi, turci, precum și din condotieri, venețieni sau genovezi. Din mercenari erau compuse forțele militare din capitală, dintre care corpul de elită îl constituia garda palatului. Încheiat nota 2 Apare acum un nou sistem de recrutare a soldaților, devenită regulă în secolele 13 și 14. Ofițerilor și, îndeoseb, marilor proprietari, li se conced de către stat mari ferme și chiar sate întregi, ai căror locuitori plătesc o arendă beneficiarului concesiunii. Aceștia vor asigura armatei imperiale un anumit contingent de călăreți complet echipați. Beneficiarii se constituie într-o clasă de războinici aristocrați care adeseori își răscumpărau cu bani obligațiile militare, sume cu care erau recrutați și plătiți mercenari străini. Până în secolul VII, Imperiul Bizantin n-avea o forță navală permanentă. Chiar și Belizarie a învins în în 534 paranteza, flota vandalilor cu o flotă improvizată formată din 500 de nave de transport și numai 92 de dromoane. După care însă Iustinian a echipat flote în Mediterană, în Marea Neagră și în Marea Roșie. Tipul de navă de război prin excelență era acum dromonul, cu un singur rând de vâsle, o varietate era liburna, o navă de recunoaștere ușoară și rapidă. Flota era comandată de ofițeri ai armatei de uscat. Pe la mijlocul secolului VII, când în Mediterană își fac apariția pirații slavi și primele corăbii arabe, flota Constantinopolitană se reorganizează stabilindu-și unități de dromoane în anumite puncte strategice. În paranteza, împăratul și împărăteasa își aveau corăbile lor personale. Închid paranteza. În secolul 8 iau ființă pe lângă flota imperială și flote regionale ale temelor maritime, echipate și armate, în paranteză inclusiv cu ghilimele focul grecesc, închid ghilimele, închid paranteza, de populațiile locale. Pe fiecare navă erau instalate câte trei tuburi, în paranteza sifona, se scrie s i p h o -n -a", închid, paranteza, de propulsare a ghilimele focului grecesc, închid ghilimele. Navele de transport, în paranteză Chelandia, închid paranteza, în armate, la fel ca dromoanele, erau galere mari cu patru rânduri de vâslași. Vezi, notă 1. Citesc, notă 1. Un dromon mijlociu putea îmbarca 130 de oameni, dintre care 100 erau vâslași, cele mai mari puteau avea până la 200 de oameni. La bătălia navală contra arabilor din 910 au luat parte 104 dromoane bizantine și 75 de panfile. Fiecare dromon avea 230 de vâslași și 60 de luptători, un panfil avea între 130-160 de oameni, inclusiv vâslașii. Existau și corăbii speciale pentru transportul cailor. Încheiat notă 1 Efectivul flotei care a recucerit în 900 insula Creta de la Arabi, cea mai mare flotă din istoria Bizantului, era de 3300 de vase, dintre care 2000 de transport. Spre sfârșitul secolului XI, flota bizantină își pierde supremația în Mediterană, în fața forțelor navale ale normanzilor și republicilor marine italiene. În 1285, Mihail al VIII, pentru a mai reface finanțele statului, suprimă flota, închide șantierele navale și dezarmează toate galerele, în paranteză în timp ce echipajul licențiat intră în serviciul turcilor, constituind primul nucleu al flotei otomane, închid paranteza.